16. fejezet. December 7. 1655 Ugyanazt az útvonalat követtem, mint délben, de a szürkület megváltoztatott mindent, nem beszélve az esti csúcsról, ami nem csak az autókra, de a kerékpárokra is vonatkozott. Különösen a Midtown-ban torlódtak fel, és a zsúfoltság nem is enyhült, amíg túl nem jutott az Koch queensboro hídon. A dugókban különösen hálás lehetett azért, hogy bicikliével átsuhanhat a veszteglő gépkocsik között. Az MMK előtt ugyanahhoz a várakozni tilos táblához láncolta a kerékpárját és a sisakját. A lehető leghamarabb túl akart esni az információs pultnál tett látogatásán, miután a nap korábbi részében Martin Sövó kiszúrta, és emiatt konfrontálódnia kellett Mársa Setörrel, Szerencsére senki más nem várta sorára, így egyenesen odaléphetett a pulthoz. Üdv, dr. Stapleton vagyok, és ha minden igaz, van egy csomagom Virginia Davenporttól. Beszéd közben lecsúsztatta testéről a hátizsákot, és elhúzta a cipzárt. Kérése nyomán lázas szóváltás kezdődött a pult mögött helyet foglaló két nő és egy férfi között, mielőtt az egyik nőnek beugrott valami, Csettintett egyet az ujjaival, és előrehajolt, hogy egy pillanatra eltűnjön Jack szeme elől. Végül csomag helyett csak egy borítékot csúsztatott felé, igaz, megnyerő mosoly kíséretében. Jack zavartan fogadta mindkettőt. A boríték egyik sarkába elegáns dőlt betűkkel a nevét írták, a szemköztibe a személyes átvétel szavakat. Felnyitotta a borítékot, és előhúzta a hasonló stílusban írt üzenetet. A rövid és közvetlen hangnemű levél tudatta vele, hogy Virginia sajnálja, de mire visszatért Szú irodájába, a bizottsági mappának már nyoma veszett, és sejtelme sincs róla, mikor vagy miért tűnt el. A rövid utóirat így szólt, amennyiben bármi kérdése lenne délután hatig biztosan bent leszek abban a biztos tudatban morzsolt el magában egy szitkot, hogy csakis Marsa Setör állhat a dolgok mögött. A mappák eltűnése is azt bizonyította, hogy Szópa Széro nem ápolt éppen rózsás viszonyt a kórház vezetésével és bizottsági taktársai némeikével, máskülönben miért kelt volna lába az iratainak, különösen a kórházi halállal kapcsolatos cikkeknek. Ezek közt alig, ha lehettek, személyes levelek vagy félék. Természetesen továbbra sem tudhatta, hogy a mappák eltűnése kapcsolatba hozható-e szú halálával. Ez különben is inkább kapcsolódott a ki kérdéséhez, mint a hogyanhoz, de miután nem tekintheted vele az aktákba és nem ismerhette meg tartalmukat, mindenképp kovácsolnia kellett egy másik tervet. Köszönetet mondott a nőnek, és bosszúságában a legrövidebb úton az orvosi öltöző felé vette az irányt, ahol szerezhetett egy fehér köpenyt, és biztonságba helyezhette a hátizsákját. Azok az orvosok, akik nem álltak a kórház személyi állományában, itt hagyták utcai ruhájukat, és vették fel a köpenyüket. Ő is így módon akart beolvadni, miután eldöntötte, hogy egy rövid látogatás erejéig visszatér a belgyógyászati klinikára. Korábban is használta már ezt az álcát, amikor nyomozás céljából kereste fel az MMK-t. Lehetőség szerint el akarta kerülni, hogy sövó vagy bárki más kiszúrja, akár a vezetőség, akár a biztonsági szolgálat soraiból, de leginkább azok közül, akik korábban rátörtek szú irodájában. Miután ropogósra keményített fehér orvosi köpenyt és kórházi védőmaszkot húzott, útnak indult a járóbetegellátó Kaufmann épület felé. Álcáját ezúttal Szú Passéro kórházi belépője tette teljessé, amit befelé fordított képes oldalával a nyakába lógatott. Bármekkora nyüzsgés fogadta is az előtérben, a klinika épületére csendborult. Ahogy felfelé tartott a negyedikre, örömmel nyugtázta, hogy senki más nem utazik a liftel. Miután elmúlt öt óra, és a klinika hivatalosan bezárt, látványosan kevesebb páciens várakozott, de azért akadtak néhányan. A beteg felvételnél viszont nem látott senkit, a két ügyeletes kedélyesen társalgott egymással. Elnézést lépett közelebb a pulthoz, Virginia Davenportot keresem. A két nővér egyszerre mutatott az előjegyzési irodára, ahol a nap korábbi részében is találkoztak. Az ajtó felé közeledve azon vívódott, kopogtasson-e, amíg végül eszébe jutott, hogy ezzel a legutóbb sement ment sokra. A nőt odabent találta az asztalánál. Két társa mostanra hazament. Még húzza az igát? kérdezte. Az osztályvezetői beosztás átka. Virginia lehúzta fejhallgatóját, és a védőmaszkja után nyúlt. – Várjon! – állította meg Jack. – Bevanultva oltva Covid-19 ellen? – Persze. – Az emlékeztető oltást is megkaptam. – Akár csak én! – bólintott Jack. – Nem baj, ha nem veszük fel a maszkot? Csak tartjuk a biztos távolságot? – Jaj, dehogy! Hálás vagyok a könnyebségért. Alig várom, hogy vége legyen ennek a járványnak. Felteszem, megkapta az üzenetem. Így igaz. Jack vágta a maszkját. Lenne is néhány kérdésem. Gondolhatja, milyen csalódott vagyok, amiért nem jutottam hozzá a mappákhoz, különösen a munkacsoport kapcsán. Van sejtése róla, kik tüntethették el, és miért? Fogalmam sincs. Nagy bajban lennék, ha nekem kéne kinyomoznom. Azt se tudom, hol kezdeném. Hát, pedig egyikünknek meg kell tennie. Jack fogott egy szabad széket, közelebb gurította a Virginia íróasztalához, és helyet foglalt. Először is. Bocsásson meg, amiért a múltkor nem tudtam rendesen elbúcsúzni és megköszönni a segítségét. Felesleges szabadkoznia. Nem vártam semmiféle köszönetet. Bocsásson meg, de látom, orvosi köpenyt visel. Ez azt jelenti, hogy kész megvizsgálni néhány pácienst, ha már ennyire szűkös helyzetben vagyunk? Halvány mosolyjal jelezte, hogy nem gondolja komolyan. Jacket a gondolat is megnevettette. Nem hinném, hogy örülnének nekem. Jó hosszú ideje nem foglalkoztam már élő, lélegző páciensekkel. Legutóbb medikus hallgatókoromban dolgoztam belgyógyászaton, még az előző évezredben. Ez amúgy is Doktor Passéro kártyája, elfordította a nyakában, hogy Virginia láthassa a fényképet. A nő közelebb hajolt, és tüzetesen megvizsgálta, mielőtt megcsóválta a fejét. Nem, még csak nem is hasonlítanak. Pont ezért vigyázok, nehogy bárki meglássa a képet. Azért viselem ezt a hacukát és az igazolványt, hogy beolvadjak, és senki ne szúrjon ki. Nem nagyon jövök ki az MMK igazgatóival. Miután ott hagyott Szú irodájában, Marsha Setör rámrontott és kivezettetett az épületből. Jaj, de hát miért? Nem áll jogában itt lenni és Doktor Passéro halálának körülményeit vizsgálni? Éppenséggel jogomban állna, ha erőltetném a kérdést, de ahhoz bírósági végzés kéne, az pedig időbe telik, márpedig az idő, most olyan fényűzés, amit nem engedhetek meg magamnak. Azért kicsit furcsa, hogy egy kórházigazgató személyesen intézkedjen. Ráncolta Virginia a homlokát. Ahogy mondom, ez személyes ügy, nem is kérdés. Korábban megsértettem az MMK mikrobiológiai laborjának vezetőjét, dr. Martin Sövót, amikor bíráltam a szakmai kompetenciáját. Nyilván azt is közölte Marsával, mennyire nem jöttünk ki az előző igazgatóval. Kelly Kotnyeles mitugrásznak tartott, amiért különféle súlyos problémákat tártam fel itt az MMK-n. Dr. Sövó Marsa társaságában bukkant fel, és hozta Peter Elinskit is. – atyám, nyögött fel Virginia – akkor talán ez a magyarázat a mappák eltűnésére, különös tekintettel a Mortalitási és Morbiditási Bizottság anyagaira. Rengeteg levél van abban a dossziéban, ami kritikával illeti Mr. elinsky Igen, kezd összeállni a kép. Látom, nem számít arra, hogy azok a mappák valaha előkerülnek, jegyezte meg Jack. Csak ugyan nem. Nagy kár, sóhajtott fel Jack. ahogy mondtam, nincs semmilyen magyarázatom doktor Passéró halálára, ezért fontos lenne megismernem az utolsó napjait és a lelki állapotát különös tekintettel a párharcra, amit ezzel az Elinskivel vívott. Azt mondta, nem hangolta le, csak bosszussá tette. Igen, ez így helytálló, bólintott Virginia. Tudja, dr. Passero nagyon erős akaratú és kemény fejű nő volt, aki sosem mulasztotta el kimutatni, ha megharagudott valakire. Amivel persze sok embert magára haragított, köztük Mr. Peter elinsky aki született férfi soviniszta és zsarnok, bár lehet, hogy ez csak az én véleményem, az alapján, amit dr. passero hallottam. Ő maga sosem mondott e félét. Vegye a személyes véleményemnek. Értem. Mintha említette volna, hogy egy sebészt és egy altatóorvost is sikerült maga ellen hangolnia. Nos, igen. Összeugrott dr. Karl Wingettel, az anesteziológiai osztályvezetőjével, és dr. Henry thomas a sebészek főorvosával. Szerinte mindketten egykövet fújnak Mr. elinsky ráadásul tagjai az MM munkacsoportnak, az MM bizottságnak és a járóbeteg reorganizációs bizottságnak is, ha máshogy nem névleg. Dr. Passero meggyőződése szerint feltétel nélkül támogatták Mr. Peter Elinsky minden döntését. Érdekes, gondolkodott el Jack. Mi a helyzet a mappában összegyűjtött e-mailekkel, amiket ezekkel az emberekkel váltott? Lemásolta őket? Vagy tud esetleges másolatokról? És mi van a többivel? Levelekkel, szöveges üzenetekkel? Doktor Passero használt valamilyen levelező programot? Természetesen, de sosem osztotta meg velem a jelszavait. Nagy kár. Jack egy pillanatra eltűnődött. Dr. Passero egyedül maradt ezekben a bizottsági csatározásokban? Vagy őt is támogatták? Egy valaki feltétlenül az ő oldalán állt, felelte Virginia. Shering Garner. Jack felélénkült a kilátástól, hogy mégiscsak lehet egy forrás, aki kitölti a hiányzó dossziék és elektronikus üzenetek nyomán támadt űrt. Ő kicsoda az ortopédiai szint főnővére. Úgy hat hónapja került az M.M. bizottságba. Úgy éreztem, ő és dr. Passzéro sok kérdésben egyetértettek, különösen annak kapcsán, hogy mely ügyek kerültek, vagy ami még fontosabb, nem kerültek elő a bizottsági meghallgatásokon. Shereen sok olyan esetről tudott, amit a bizottság elé kellett volna tárni, de ez valamiért nem történt meg. Úgy tűnt, ő sem rajong túlzottan, Mr. Peter Elinskyért, amivel külön belopta magát dr. Passzéro szívébe. Olyas valakinek tűnik, akivel érdemes lenne elbeszélgetnem. Vonta le a következtetés Jack. Amúgy milyen? Közvetlen típus. Mi csak telefonon beszéltünk, igaz, így több alkalommal is, ha a véleményemre kíváncsi, szerintem nagyon jó nővér, de elég zárkózott ember. Komoly, céltudatos nőként írnám le, aki kemény kézzel fogja az embereit. Doktor passzéró talán ezért is vonzódott hozzá, és értékelte a támogatását. Tudja, ő is hasonlóan alapos és vonalas tudott lenni. Értem, bólintott Jack. Virginia leírása hatodikos tanárnőjét juttatta eszébe, aki harmadik világbeli diktátorként uralkodott az osztályon. A kilátás, hogy beszéljem vele, nem lelkesítette túlzottan, de el kellett fogadnia, hogy más módon nem nyerhet betekintést Szú életébe. Shering Garner értékes lehetőségnek látszott, főként, hogy az MM bizottságban is szolgált mármint akkor, ha szóba áll vele. — Megvan a mobil száma, ajánlkozott Virginia, ha gondolja, kideríthetem, hogy szolgálatban van-e. — Az sokat segítene, felelte Jack, különösen akkor, ha válthatnék is vele néhány szót, ha már úgyis itt vagyok. Virginia felvette íróasztaláról a mobiltelefonját, és megejtette a hívást, közben egészen megigézte őt átható, sötét szemével, mely, mintha csak az óriásira nőtt pupillából állt volna, körötte vékony karikaként a sötét barna írisszel. Hallotta, hogy kicsörgött, majd hirtelen elnémult a vonal, de sörén hangját már nem tudta kivenni. Virginia bemutatkozott mielőtt, rövid társalgást folytatott, dr. passzéról nemrég bekövetkezett haláláról, és hogy ez milyen tragikus veszteség a kórház számára. Végül rákérdezett Sherrinnél, hogy szolgálatban van-e. Azért érdekelne, tette hozzá, mert itt van nálam, Dr. Stapleton, a Dr. passzéró ügyében eljáró törvényszéki patológus, aki történetesen Dr. Passero legjobb barátnőjének a férje. Szívesen váltana önnel néhány szót, amennyiben hajlandó fogadni. Míg a választ várta, Virginia meretten nézte Jacket, aki ezúttal hallotta a hangját, de a szavait továbbra sem tudta kivenni. Virginia néhányszor bólintott, mielőtt megszólalt. Oké, rendben, értem. Megmondom neki, vishal? azután Jackhez fordult. Ügyeletben van, és talán rá tud szánni önre néhány percet, ha most azonnal oda megy. Oké, ez szuper! Jack kellemesen meglepődött. Virginia gesztusai egészen más fogadtatásról árulkodtak. – Tényleg igyekeznie kell, – tette hozzá a nő. – Hétkor leadja a szolgálatot, épp a műszakváltásra készül. Nincs sok ideje. – Vettem, Jack felállt és visszajuttatta székét az eredeti helyére. – Merő kíváncsiságból, át lehet jutni a kórház központi tömbjébe anélkül, hogy az előcsarnokban kéne liftet fognom? Ha lehet, nem szívesen futnék össze sövóval, elinsky vagy akár setörrel Persze, megértem, bólogatott Virginia. Menjen fel innét a hatodik szintre, ott van egy felüljáró. Az ortopédia az Anderson épület nyolcadik szintjén van. Tökéletes. Még egyszer köszönöm, hogy rám szánta az idejét. Remélem, Sherin tud segíteni. Virginia is felállt. Hát még én. Jack elővette és felhúzta a maszkját, mielőtt búcsút intett Virginiának, és kisurrant a belgyógyászati klinika folyosójára.